Hoofdstuk 75, 10 mei 2017, 25 voor 12 die aand. To ek in my hart aan Yahshua denk, kom daar licht in my en ek sien Yahshua hier langs my staan in my rechterkant. En sy liefde en vrede en die blijdskap gevoelens, al die wonderlijke dinge wat ek voel as Yahshua recht langs my staan, getuig vir homself en sê vir my, dit is Yahshua wat hier by my is, en nie, nie een verkeerde geest nie, die rechte, ware, ware, Yahshua, die ware God, en hy staan hier langs my, en ek, ek sien ook, ontstaan hier by die rivierkie, waarvan ek al vroeger gepraat het, wat so vinnig vloe, so ou din voorkie, en ek is nie seker of hy rechtig, so smal is, en of ek net so groot is nie, want, Dinge is baie snaks in die gees is het heeltemaal anders as in die vlees. Die groote verskil, dit hanga van jou groote, dit is baie, baie snaks, is wonderlik hoe dit al werkt, dit is fantastisch, en dit gaan net oor hoe jou ingeseldheid is, dit alles beteken iets, selfs die groote van die ding beteken iets, en sê vir jou iets oor jou self, en ek en jou so is by hierdie stroompenik wonder al oor hom soms, want ander kere, Ek kan sien, die water vloe verskrikkelijk vinnig, en dan sal ek my hand daar insteek, omdat ja, so as ek moet, moet iets daar uitdol, en in die oomlik as ek my hand daar insteek, dan is het asof die water glad geen effect op my arm het nie. Op aarde sal jou arm meegesleer wil word, en hy sal moeite om die ding op te tel, maar dus, dit waard net andersom. Maar hierdie keer, toe ek en Joshua na die stroompie toe gaan, weet ek ook net somme wat hy wil doen, en ons doen het net gelijktydig. Joshua vat net my siel, en ons duik binnen in hierdie water in, wat eindelijk onmoontlik is, as hy die groote van my lichaam vat met hierdie stroompie, maar dan is ons net skielik die rechte groote, en dan duik ons in die stroompie en, en ons gaan, laat die water ons meevoer, en die water voer ons nou verskrikkelijk vinnig mee, en gryp ons, en, my jyltemol, ver weg in een baie kort tykkie, en het was verskrikkelijk lekker, die vreegte en die, die vryheid, ek het soos een dolfijn gevoel, en ek, wat ook vir my wonderlik is, is, ek kan dinge van verskillende kante afsien, ek ervaar dat ek in die water swem, maar ek sien my ook van die afstand af, waar ek saam met jy aan die water swem, en dan maak ons soos dolfijnkies, ons duik dier die water, en die volgende oomlik, toos ons, waar hy uitmond, of ja, hy, hy loop binne in die meer in, waar hy uitmond binne in die meer, in een meer, maar ek en jassoa gaan onder die water, tot op die punt in die meer, wat baie diep is, en ons kom rechtuit op, uit die water uit na boe, en ons gaan staan boe op die wateroppervlak, maar die wateroppervlak, word nie versteer nie, niks, niks, dit bly net so prachtig, en ons is nie eers nat nie, daar is niks drippels wat uit, uit ons uitkom nie, ontstaan het boop hierdie, hierdie meer, en toe verstaan ek wat het alles beteken. Ek sien, ek besef, want dit het met my in my eie lewe so gebeur, die liefde het my eenvoudig so gegryp, ja, soas die liefde het my so aangegryp, dat ek net eenvoudig mee gesleer is daardoor, en toe kom ek uit op sy meer, van vrede en rus en kalmte en is soop stil daar en dis hierdie mooi mooi vrede. Uh, dit is dit was net fantastisch geweest. Toe staan ek in Joshua bo op hierdie vrede en kalmte. En ek is so bewus van Joshua en dit wat hy uitstrol Dit is so ons is een wese, maar ek kan hom nog steeds hier langs my sien ook. En baietyd jy laat Joshua my om my my meer detail van homself sien as ander keer. Dit hang af hoe Joshua ehm um, dit vir my wil wys. En toe gryp jy my vast en hy gryp my arms vas en ek en hy dans oor hierdie water. En dit is asof ons 'n omgekeerde blommetjie is met sy blaartjies, sy kelk na onder is. Dit is ons klere lyk. Like. Ons het skielik hierdie prachtige klere aan met hierdie baie materiaal. En soos ons draai, klok dit ver uit, ons is verskrikkelijk groot. En uh, dit is so n prachtige klok soos hy onderste boe blommiekie, as hy hom so oor die water sou draai en hom in sy stingelkie vat nie, draai hom so oor die water. Maar net die water word nie versteer nie, en dis is asof ons boe oor die water is ook, boe op die water, nie op die water oppervlak nie, maar boe dit, in die lucht. En ek voel die grootste geluk en blijdskap en vreugde, wat jy dit had vir my doen, dat hy my siel so oopgemaak het, om dit aan kan vaar saam met hom, het is net so jimmels, en, ek sien, jy ja, so was oe, en sy oe is, straal die wonerlikste lewe en liefde uit, wat jou hart so, gryp, en jou so ruk, en jou, ek weet nie om dit te verduidelik nie, mens voel amper jy wil dood gaan daarvan, maar, dan kom dit nou weer na jou toe, dat nie he? Jy gaan nie dood van jy ashoa nie, jy krij nie nog meer leven. En dit is soos, a, ek weet nie, dit is soos een skok van meer en dieper leven en liefde en is verskrikkelijk he, lekker vir my. En het, ek vond het net dit wees, maar in jy ashoa sy in dit wat hy uitstral, sonder woorde is het kan ek maar sê, daar kom my aroma dier van vat jou pen en skryf. En ek wil nie, Ek is eerlik, ek wil nie, want ek wil nie, want ek wil die hele tyd net stil sitte en met Jasua so communikeer en hierdie oomlik geniet. Want ek wil nie my penvat die boek ook maak, ek wil nie die lucht aan sitte nie. Ek wil in hierdie ervaring bly, maar ek weet dat dit Jasua sy wil is, ek moet dit neerskryf. En wat Jasua wil vir ons sê, is nie net vir my nie, hy wil dit vir amal sê. En dit sal selfsichtig wees van my as ek dit nie neerskryf nie. Kyk na die blau lucht en speerwit wolke. Is dit nie prachtig en een speelbeeld van myself nie? Kyk na die zon wat alles verlig en jou hartsel van blijdskap nog vinniger klop. Liefde het al hierdie dinge geskapen. Orde het alles aan mekaar gesit. Weisheid het die orde bijgestaan en het baie kunstig en tot amolse voordeel bewerk. Jylle is kunstige werke van my hande. Jylle is kostbare dele van myself wat uit myself voortgekom het. Al my liefde is in jylle vastgevang. Jylle is my visse wat ek graag eet en dit is vir my so kostbaar is een van myne tyd met my spandeer. Jylle wat self ouwers is, weet hoe graag jylle wil hee dat jylle kinders met jylle tyd spandeer en met jylle gesels. Ek as jylle vader en moeder verlang ook daarna. Elke keer wanneer een kind vanuit my hart my geselskap kom opsoek, word een nieuwe ster gebore uit my, uit my blijdskap dit skep jylle saam met my, hoewel dit indirect is en jylle geen bewustheid daarvan het nie. Niewe dinge kom te voorskyn uit jylle liefde vir my en my liefde vir jylle. Dit is waarom my skepping net altyd groter en groter word, omdat my liefde geen perke ken nie en altyd meer en meer uitbrei. Op hierdie aarde verminder alles altyd. Koskaste word leeg en voertuie moet gereeld weer met brandstof gevul word, maar in my reik is dit net die teenoorgestelde en daarom is ek so bly en opgewonde om jylle een nieuwe levensweise te gee. Ek wil hier dat die vir jylle moet gebeur en dat alles vir jylle sal vermeerder soos wat liefde vir jylle liefde vir my groter word. Selfs op hierdie aarde is het moendlik, omdat ek in beheer is van jou lewe as jy my lief het. dan kan aardse wette dier my die skepper opgehe word en die paar brooitjies en visies kan duist in voet. Kyk weer na die blauw licht, het die aarde nog ooit het ek aan genoeg licht gehad? sedert Adam en Eva uit die tuin van Eden verband is, en trol jone kinders voortgebring het, was daar nog nooit het ek aan gezonde licht, wat elke liewe mens en dierselonge gevul het nie. Hoe is dit moeilik, dat elke mens, sedert die skeping van Adam genoeg water gehad het om te drink? Daar is altyd een oorvloed by my, En ek het gesorgd dat almal kan leef, asemal, water kan drink en nie te kort aan lewensenergie en kos het nie. Die enigste rede dat dinge uitgeput raak, is omdat dit die werk van Lucifer is en hy een swart kolk is wat alles wil verteer. Maar my kinders is onder my wette en ek kan my wette opef as ek wil. Voor nou is jylle nog onderwerpe aan die aardse wette, so dat kan leer hoe om te vra en dankbaar te wees, en sodat dat traagheid jylle nie tot in die afgrond en bederf nie. Daarom is daar nog armoede en tekorte, maar so dra jylle voorbij daar die lesen gegroe het, sal dinge anders begin draak vir jylle, en net soos die sierstof wat jylle in asem en water wat jylle drink, sal alle ander dinge ook vrylik en volop beskikbaar wees. Ek gee genoeg en my goedertierendheid dief tot in alle ewigheid Amen, ontvang my geskenk van die leven vrylik en gratis en wees nie besorg oor moore nie, ek sal die wat my lief het, nooit vergeet nie, Amen, jylle is altyd op die groot, op die voorgrond van my hart, Amen.